ערב טוב, מה שלומכם? טוב, מי שכבר איתנו, שיעשה רגע כוכבית אחת ושיגיד לנו כשהוא נמצא, שיגיד לנו שלום. בכלל, אתם יכולים כולכם להיות על כוכבית אחת, שזה ביטול ההשתקה, כדי שנוכל לדבר בצורה חופשית. לא כולם, מי שלא רוצה... להזדהות, ואחד היתרונות שאנחנו עושים את זה בדרך הטלפונית זה שמי שלא רוצה להזדהות ולהתגלות יכול להישאר בהסתר והיעלם, ורק אני כן אבקש מי שנמצא כאן, מי שיכול, שפשוט יסמס לי שהוא נמצא כאן. אז מי פה? מי כבר פה? מי איתנו? כוכבית אחת ומבטלים את ההשתקה. יש כאן מישהו? ליאור, אתה לא לבד, ליאור. או, oh, יופי. מי פה? שמי עידן מקניק. היי, hey, דני, מה נשמע? ברוך השם. יופי. אז... Uh, גם אני פה, ליאור, שומע? כן, מי מי? Hey, עינב, כרגע נכנסתי. היי נב, מה קורה? טוב שעשית את התזכורת הזאתי, זה הזכיר לי עכשיו. יופי, מעולה. טוב, הנה מסמסים לי כאן עוד שם נמצאים. ברוך השם, זו כבר התחלה טובה. אני ועידן בפנים? מה? אני ועידן בינתיים? יש עוד כמה כנראה שמעדיפים להישאר בעילום שם, אז הם מסמסים לי. טוב, אני מקווה שבטח בטח עוד כמה יצטרפו אלינו בהמשך. בכל אופן, אם כבר מישהו הצטרף ושומע את זה על כוכבית אחת, אז באמת אני אשלח רגע הודעה לכולם שכשהם נכנסים... רק שנייה. שנייה, כבר נתחיל, נסמס להם את העניין הזה. צריך להכין כלי כתיבה? אם צריך להכין כלי כתיבה, אפשר. לא יזיק. בהחלט לא יזיק כרגע. שנכנס לחדר, שרץ על כוכבית אחת. זה בתשלום שיחה רגילה? כן, אפשר <אח> שיחה <אח> רגילה. יופי, אז אה, זהו, אז אפשר להתחיל, סדרות טכניים אחרונים. אז אה, ערב טוב לכולם, אני שמח שאתם פה. חלק מכם כבר היה ב, אה, בגלגול הקודם של הקבוצה הזאת, שעשינו את זה בגבעתיים. למה אתה יודע, גבעתיים, אני מקווה שזה נחשב שם. זהו, ו... בגלל שבאמת לא תמיד היה קל לאנשים להגיע, והאמת שגם לי לא היה קל להגיע, אז ניסינו להחליט את הפורמט הזה. אני חושב שיש לו הרבה הרבה מעלות לפורמט הספציפי הזה דווקא, שזה טלפונית, אז באמת אנחנו יכולים להיפגש ברחבי הארץ. וגם מי שרוצה יכול להישאר אנונימי, לפעמים יש אנשים שלא קל להם בקבוצה של אנשים. <אנ> אז זה גם איזושהי סוג של מעלה, ואני מקווה שזה, ש... שזה יעבוד כמו שצריך. אז בואו נתחיל. אני... לפני שנתחיל את העבודה עצמה, חשוב לי במפגש הזה קצת להגדיר הגדרות ולהסביר בעצם, מה המטרה של כל, ה... כל מה שאנחנו הולכים לעשות פה בעזרת השם. אז... דבר ראשון, כן, רוב האנשים שנמצאים פה, היום, זה אנשים שכבר אה, עברו אותם תהליך ימון כזה או אחר, ובאופן אה, כללי אנשים כבר יודעים על מה מדובר, אבל בסופו של דבר, כשאנחנו מנסים להסתכל על עצמנו חיים כתחיים, חיים בעולם, אה, יש... שני מימדים כלליים שאנחנו צריכים לתפוס אותם כמו שצריך, כדי באמת להצליח בכל מה שאנחנו עושים. בסופו של דבר אנחנו מדברים כאן על תאריך אימון, ואום פשוטה זה להצליח לפעול בחיים, ואנחנו יודעים שיש לנו מרחב שלם של תחומי חיים שבהם אנחנו פועלים, אם זה... אנחנו עם עצמנו, אם אנחנו בזוגיות, או עם הילדים, או עם בוסים, ומנהלים, עם עובדים, משפחה, חברים, אנחנו, יש לנו מרחב של, שלם של תחומי חיים, ואנחנו רוצים לפעול במרחב הזה בצורה הכי אידיאלית, בצורה הכי זורמת, שהכול יצליח לנו, גם בחוויה שאנחנו חווים תוך כדי החיים, וגם בפועל ממש, זאת אומרת שיהיו הצלחות, זאת אומרת שזוגיות שלי תהיה זוגיות טובה, ושהחוויה שלי עם עצמי, החוויה הרגשית שלי, התפיסה העצמית שלי תהיה טובה, ושהחינוך ילדים יצליח, ושתהיה ושאני... לי פרנסה טובה, ושאני אהיה מסופק בעבודה שאני עושה בה, שאני עושה אותה. שבפועל, בצד הכי הכי פרקטי, הכי הכי כאילו למטה, יהיה לנו טוב. ואני חוזר... אפשר להוסיף את... משהו? Hiçbir... מה? אפשר להוסיף משהו? עוד מעט, תכף אני מקום באמת לתגובות ושאלות. הרבי מדבר על זה הרבה, שאנחנו רוצים, אנחנו צריכים לחיות, גאולה, שוט גאולה כללית, בעזרת השם, שתבוא תכף ממש, אבל יותר מזה, שוט גאולה פרטית. והרי גם מדבר על העניין הזה שאיך מגיעים לגאולה כללית על ידי זה שמגיעים, עובדים על עצמנו להגיע למקום כזה של גאולה פרטית. ומה זה גאולה בסופו של דבר? גאולה זה שיש טוב, גלוי ונראה. זאת אומרת שהטוב מתממש בתוך המציאות הכי הכי טרקטית והכי הכי ממשית והכי יומיומית. זה לא רק, הדרישה מאיתנו זה לא רק לצפות לזה, לקוות לזה, זה לא רק משהו שאנחנו, נו, שתבוא הגאולה, שיהיה טוב. עכשיו לא טוב, שיהיה טוב. אלא אנחנו רוצים באמת לחיות חיים. טובים בפועל ממש, שברמה הכי הכי יומיומית, החסרונות המאוד טבעיים שיש לנו, וכל אחד עם העניינים שלו, החסרונות יתממשו, ית, זאת אומרת, החסרונות יתמלאו, הטוב יתממש וימלא את החסרון. ואנחנו בהחלט רוצים להגיע למקום הזה, רק מה? שכדי להגיע באמת למקום כזה, זה עבודה פנימית, נפשית וגם פרקטית מעשית, ותכף נפרד את העניינים, זה עבודה מאוד מאומצת. לא הייתי אומר קשה, כי קושי זה נשמע לא טוב, אבל במאמץ יש הרבה תענוג. והעניין הזה, שבאמת לחולל מהפך בתוך החוויה היומיומית שלנו, זה לא איזשהו חלום רחוק, זה לא איזה משהו, איזה משהו דמיוני כזה שאנחנו מפנטזים, מדמיינים, רוצים ש... ש... שזה כאילו לא תלוי בנו. לא, זה ממש, הרבי נתן לנו חסידות, נותנת לנו את כל הכוחות כדי להכניס את זה ליום-יום שלנו. וזה מה שאנחנו רוצים לעשות. כמו שאמרנו, בגלל שמדובר על הכל מתחיל. מאיזשהן תפיסות עולם ש... שיושבות לנו במוח, מכל מיני מקומות פנימיים אנחנו, שאותם אנחנו גם סוחבים מהחיים הקודמים שלנו, כן, או מהחיים הלא מודעים שלנו. לכן, אחד הדברים שהכי חשוב כדי להצליח לפעול את זה בצורה... תמידית ביום-יום שלנו זה כל הזמן להיות מחובר לאותו, לאותה תפיסה פנימית נכונה. זאת אומרת, ניתן, אני אמחיש את מה שאני אומר כרגע ואני מסביר את זה כדי, כדי שתבינו למה העבודה היום-יומית, למה העבודה... ש... שהיא בהתמדה, זאת אומרת שאני כל הזמן נמצא באיזשהו סוג של עבודה של מודעות עצמית, למה זה כל כך חשוב לנו? למה זה לא מספיק לעשות לנו תהליך אימון? בואו נעשה תהליך אימון של עשרה מפגשים, נשנה את התפיסה, נעשה נפ... נפ... נפ... נממש, ו... ו... ובא בגואל... בא לגואל... בא לציון גואל. זה הרבה פעמים לא עובד. זאת אומרת, אחד ה... אחד ה... מה שבעיקר דחף אותי לעשות את הקבוצה הזאת, שראיתי שבאמת הרבה מאומנים שלי באים, עושים עבודה נפלאה וגם עושים שינויים וגם מצליחים בשינוי, אבל באיזשהו מקום, אחרי כמה זמן זה כאילו חוזר אחורה, חוזר לדפוסים הישני, זה מאוד קשה להחזיק מעמד, למרות שעוד פעם יש דברים, ברוך השם, יש שינויים מדהימים שאנשים עושים, אבל אנחנו רוצים כל הזמן, אנחנו צריכים כל הזמן לתקוע את הדעת בתודעה הנכונה. הם אחד הרעיונות שמסבירים בחסידות על המונח ביטחון. מה זה ביטחון? ביטחון זה הידיעה, כמו שאמרנו מקודם, זה שאני יודע בוודאות מוחלטת שיהיה טוב גלוי. זה נקרא ביטחון. אז אחד הרעיונות שמבואים על המילה הזאת, ביטחון, שבתוך המילה ביטחון יש את האותיות ט' וח', שזה כמו טיח, להיות טח. מה זה טח? חבר'ה, מה זה טח? ‫נשתח מרמרות עיניהם. ‫-איך? ‫נשתח מרמרות עיניהם, ‫כי משתיב, משהו, לא... המתיוך, כן, המתיוך. לא מה זה לא איזה שהוא מפתיר, ‫או לטייח את המתיאות, ‫לא רק את המתיאות הנכונה. ‫-טיוח, הת... כשעושים טיח, ‫נכון, זה נדבר מהמילה טיח. כן. ‫אז טיח יכול... לה... שאני, ‫אם אני מדביק על העיניים, ‫אז אני לא אראה, ‫אבל העניין של הטיח זה הדבקה. כן, ‫זה הדבקה, להיות דבוק, ‫אז להיות טח. להיות דבוק, כן? דבוק בתפיסה הנכונה. זה נקרא ביטחון. ולכן זה בעיקר מה שאנחנו רוצים לעשות פה. זאת אומרת בשבוע אנחנו נשב פה, ניפגש ביחד, נדבר על הדברים, נדסקס על הדברים, אבל בעיקר, זאת אומרת, למרות שאנחנו גם נדבר על, על הבעיות שלנו, על הקשיים שלנו, על ההתמודדויות שלנו, אבל בעיקר מה שאנחנו רוצים לדבר כאן, אנחנו רוצים להעלות... להיות דבוקים בתפיסות הנכונות, בחוויות הנכונות, בראש הנכון. ראש הנכון, אנחנו נגדיר מה זה, כן? כי אנחנו יודעים, כן? מי ש... לא יודע אם כולם כאן אה, עברו אימון אצלי, אבל... אבל דיבר כולם, אני חושב שכולם, מי שנמצא פה יודע שיש מקום נכון ומקום לא נכון. מקום שמוביל להצלחה ומקום שמוביל... לכישלון. וזה במילים אחרות המקום הטוי שלנו שהוא מביא לכישלון, והמקום המתוקן. והמקום המתוקן הזה, שכמובן יש בו הרבה הרבה דרגות, אנחנו רוצים כל הזמן להתעלות במקום הזה, המקום הזה, ברגע, אנחנו, ברגע שאנחנו נמצאים בו, אז יש הצלחות. רק מה, אנחנו, כל, כל הזמן חייבים להיות דבוקים במקום הזה, וזו אחת המטרות הכי הכי חשובות. של המפגשים האלה, המפגשים האלה, אנחנו רוצים כאן לגעת ולהיות דבוקים במקום המתוקן. עכשיו אני רוצה בשביל זה לעשות רגע סדר, שיהיה לנו סדר במבנה. אפשר שאלה? כן. לפני שאתה מתחיל את התהליך, איך אתה באמת יודע... זאת אומרת, אחרי שאתה לומד חסידות וזה, ויש לך אותיות בכל מקום בנפש, בראש, ו... איך אתה יודע איפה אתה נמצא עכשיו באמת? מה זה אומר לעלות בדרגה? איך אתה, איך אתה יודע באיזה דרגה אתה נמצא? מה זה דרגה? כן, טוב, אנחנו עוד נדבר על זה בעברת השם בהמשך, באמת, נגדיר קצת, נכיר את עולם הטוב ונכיר את עולם התיקון, אז ברגע שנכיר את המאפיינים של כל עולם, את המאפיינים של כל אה, אה, תחושה, תפיסה, אז נדע, נדע באמת להבחן. חלק, באמת חלק גדול מה, מהעבודה שלנו זה להיות מסוגלים לנתח את עצמנו, אפילו ב-real time, mm -hmm. לפעמים כן, חלק זה, זה גם כשאנחנו לא מסוגלים, אז לבוא באמת לשבת, לדבר ביחד ולהיעזר בחברים, להיעזר במי שנמצא פה, כדי לנסות לאבחן ולנתח את זה. כן, יש mm תחיד... -hmm. יעזורו ויאמר חזק וגפה מקום שזה חלק מהעוצמה של קבוצה, שאנחנו מאירים אחד לשני את העיניים, מתוך הקשבה וכבוד, אנחנו נדבר בעזרת השם מהם הכללים להוכיח תוכיח את עמיתך, ואיך בעצם עוזרים אחד לשני, יש באמת כללים מאוד מאוד חשובים שצריך אה, לשמור עליהם כדי שזה באמת יצליח, אבל Uh, ברגע שנכיר, גם, כשזה, גם כשאנחנו לבד, נדע, אוי, רגע, אני נכנסתי עכשיו לתור, אז אם אני מודע לזה שאני נמצא במקום הלא נכון שלי, אז עצם המודעות לזה, אני כבר יודע לפחות איפה אני עומד, ואז אני יכול לזלום את עצמי, להתאפק, אבל אני, אני מודע. וזו באמת שאלה מאוד טובה, איך, איך יודעים את זה? אז אנחנו נדבר כמובן ברחבה בהמשך, אני לא יודע אם נגיע לזה היום, אבל... אני חושב שנכיר את, את כל המאפיינים של עולם התוהו, את המאפיינים של עולם התיקון, כדי שבאמת נוכל לזהות את זה ולנווט את עצמנו למקומות הנכונים. עכשיו, uh, יש ככה, אם אנחנו מסתכלים על, ה, על, ה, על העולם, על כל החיים שלנו, אז יש שני חלקים. חלק אחד זה האני שלי. זה אני. האני של האדם. ויש את המרחב של החיים שלו, ששם האני שלו נע. נכון? יש אותי, ויש אותי פועל במציאות. יש את האני שלי, ויש האני כבעל לאשתי. או אני כאבא לילדים שלי, או אני כעובד למעביד שלי. אני בעולם. שני החלקים האלה זה משהו שכדאי מאוד לתפוס אותו, לזכור אותו, שזה אני, והפעולה שלי בעולם. שני, שני הכיוונים האלה, למה זה כיוון? כיוון אחד זה... אני נכנס לתוך עצמי, אני מתחזק בתוך עצמי, אני עובד על עצם האני שלי. זה כיוון אחד. שאני כאילו לא עובד עכשיו כרגע על איך אני פועל בעולם, איך אני מתנהל, איך אני מדבר, מה אני עושה. אני לא פועל כרגע בחוץ, אלא זה אני עם עצמי. זאת אומרת, של מי אני, מה אני. זה כיוון אחד. כיוון אחד כאילו... כניסה אל תוך עצמי ולהתחזק ולהתעצם עם האני שלי. אחר כך, כיוון שני, זה שהאדם, מתוך אותה התעצמות פנימית, יורד לפעול בתוך העולם. אלה שני הכיוונים, והשני הכיוונים האלה הם מאוד מאוד חשובים, הם כמובן משלימים אחד את השני. וה... זה בעצם מה שכתוב בחסידות, המונח שנקרא זה רצון ושוב. ברצון אני מתחומם ומתעלה לתוך האני שלי, בונה את האני שלי, ובשוב אני בעצם עם אותו אני שבניתי, בהתאם לאותה לא, דרגה שבה אני נמצא, אני יורד למטה להתנהל בתוך המציאות. אוקיי? זאת אומרת, עכשיו, וזה רצון ושוב, וזה... לא נגמר, כן? זה רצור ושוב, ואחר כך עוד פעם רצור ועוד פעם שוב. זאת אומרת, התנועה הזאת של להתעצם עם עצמי, לבנות את עצמי, לחזק את האני שלי, זה תנועה אחת, ואז אני יורד למטה מאותו מקום ופועל בעולם בהתאם למקום שבו אני נמצא. ואז מה קורה בעולם? בעולם אני, כן? יש התמודדויות, אז נגיד אני ברמה מסוימת, אז אני מתמודד ברמה מסוימת עם ההתמודדויות שיש לי. עכשיו הצלחתי, פעלתי, כן? תיקנתי את, את, את בעולם, אז אני עולה עוד פעם, אני עולה למעלה עכשיו, מה שיעשו לי זה שירצו לרומם אותי, אז ייתנו לי התמודדות חדשה. התמודדות שמה שהיום, כן, אחרי שהתעצמתי עם עצמי ותיקנתי איזה עניין מסוים, כן, פעם היה לי מאוד מאוד קשה. עם הילדים שלי, כן? שהיה לי תינוק והוא מאוד בכה, הייתי נכנס ל... היה לי מאוד קשה. כן, היה לי מאוד קשה, הייתי... כן, הוא היה מפריע לי לישון וזה היה מרגיז אותי. והיום, ברוך השם, כבר לא. היום זה הרבה יותר קל לי ההתמודדות הזאת. אז מה, אין התמודדות? בוודאי שלא, זה תמיד. אז יש התמודדות אחרת, יותר מעלית, יותר קבועה, יותר עדינה. אז אנחנו כל הזמן בתנועה הזאת של הרצוב ושוב. וזה מה, כלל שצריך לזכור. אין מציאות כזאת, אין מציאות כזאת שאנחנו לא מתמודדים. אין מציאות כזאת שאנחנו לא, אין לנו קשיים. אין מצב כזה שאנחנו יכולים לצפות שהכול יהיה רגוע והכול טוב. בתוך העולם, כן, סיבוב טוב, כשאנחנו בתנועה של לפעול בתוך העולם, כשאנחנו בתוך השוב, תמיד זה התמודדות. תמיד יש לנו, אנחנו אבל הרצון... וזה המקום ששם אנחנו אמורים לנוח, להתחזק, לתפוס כוחות, להירגע, לקבל את האור, להתחבר לאור, ואחר כך יורדים עוד פעם לשוב, ושם אנחנו פועלים את הפעולות ומתמודדים ועושים. אז אלו שתי התנועות הכלליות, ואיפה אנחנו נהיה פה, כשאנחנו, לאן זה שייך? כשאנחנו יושבים... כאן, ביחד, מדברים. אמנם עכשיו אני, בגלל שזה מפגש ראשון, וככה זה הכללים יותר, אז אני, אני יותר מדבר, אבל לא ככה, לא, לא ככה יראה מפגש שלנו, אוקיי? זה לא הולך להיות שיעור, זה הולך לא להיות מקום עבודתי יותר. אבל רק בתור התחלה, תסלחו לי על זה. אז מה אתם אומרים? כשאנחנו יושבים עכשיו כאן, ומדברים ועובדים על הדברים, זה יותר שייך לרצון לשוב. ארצו. נכון. זאת אומרת שעיקר המפגש שלנו כאן, מה שאנחנו נעשה פה, העיקר כאן זה הרצון. העיקר כאן זה ההתרוממות. העיקר זה לקבל את הכוחות, לשאוב את התובנות הנכונות, התפיסות הנכונות. זה יותר כלים כאילו איך לפעול בסוף, זה נשמע כאילו שזה יותר מרגיע, יותר סוף. אחר כך, כן, כמו שאמרנו, כמה שאנחנו יותר מתרוממים, כמה שאנחנו יותר בונים את העני שלנו, אנחנו יותר מתחזקים, אז ודאי שכשהעני הוא יותר חזק, עני הוא יותר גדול, אז כשהוא יורד לעולם, יותר קל לו לפעול בתוך המציאות, בהחלט, בהחלט, אבל כאן, כאן אנחנו לא כל כך מתמודדים. זאת אומרת, כאן המטרה זה ליצור איזשהו מרחב מוגן, איזה מרחב... מאוד מאוד נעים, רגוע, בלי מתח, שכולנו נרגיש פה מאוד מאוד בנוח אחד עם השני, וזה מאוד חשוב, ואני מאוד מקווה שתיווצר האווירה הזאת, כן, שנהיה מספיק פתוחים אחד עם השני. אני <תראות> גם <תראות> שזה ייבנה תוך, תוך כדי, במהלך הפגישות, אבל להיות מספיק פתוחים, מספיק רגועים, נדע גם עוד פעם, אנחנו נלמד את כללי העזרה, כדי ש... נוכל באמת לשתף בלי להיפגע, ו... ולהתעצם, להתעצם עם, האים, עם, עם, עם אותו אני, זה בעיקר מה שאנחנו רוצים כאן, לבנות את עצמנו. כל אחד מגיע הרי פה ממקומות אחרים, עם דרגת התפתחות שונה. לא סתם, כן, קראנו למפגשים האלה חממה חסידית. כי מה עושים בחממה? מה זה חממה? חממה זה מקום מאוד נעים, מוגן, חמים. והמקום הנעים והמוגן והחמים הזה, יש פה תנאים אופטימליים לצמיחה והתפתחות. וזה בעצם מה שאנחנו רוצים ליצור פה. תנאים אופטימליים, גם מבחינה לימודית, לקבל את התוכן המתאים, גם מבחינה חברתית, להיכנס פה למקום שמאוד יאפשר לנו לאט לאט לצמוח. להתפתח, ועוד פעם, לא משנה אם אני כרגע זרעון או שאני כבר עץ רציני. בכל אופן, אנחנו תמיד צריכים להיות בתנועה של עלייה. אנחנו תמיד צריכים להיות בתנועה של לך לך. לא משנה מה הדרגה שלי, תמיד אנחנו רוצים להתעלות עוד יותר, כי כמה שנתעלה יותר ונתחזק יותר ונצפתח יותר, ככה נוכל... לרדת לעולם ולפעול פעולות יותר רציניות, וזה כמובן משהו שהוא באמת אינסופי. עכשיו, אז אמרנו שבעיקר זה רצוח, כן? אבל יהיה פה גם קצת שוב. זאת אומרת, איפה, י... איפה נראה את השוב שלנו בתוך המפגש? השוב שלנו יהיה יותר במקום שבאמת... שאנחנו נדבר ביחד, כן, אנחנו נדבר ונתאר את, את ה, איך, אני, איך אני נראה בתוך העולם, כי גם על זה נדבר. נצייר את זה, נתבונן בזה, נקבל החלטות טובות ביחד, נדרבן אחד את השני, כן, אם, אם אחד מגיע למסקנה מסוימת שהוא צריך אה, לעשות שינוי מסוים, הוא קיבל החלטה טובה, מה שנקרא. אז אנחנו נעזור לו בתור קבוצה, כן? נעזור לו, נעודד אותו ונדרבן אותו מתוך שמחה וטוב לבב, ולחזק את המקום, וגם אחר כך הוא יספר לנו, בפעם הבאה הוא יספר לנו אם זה עבד לו, לא עבד לו. אנחנו בהחלט, כן, יש פה הרבה מקום של שוב, אבל עוד פעם, באופן כללי, באופן כללי, התנועה היא יותר רצו. עכשיו, ب... בכל עבודה פנימית, כן, בכל עבודה פנימית, כשאנחנו מדברים על עבודה פנימית, יש תמיד שני קווים. שני קווים של עבודה, אוקיי? העבודה תמיד מתנהלת באופן של פעולה קוגנטיבית ובאופן פעולה מעשית. כלומר, כן? כל עבודה, כל עבודה של שינוי, מצריכה, מצריכה מאיתנו את שני, שני המקומות האלה. מה זה קוגנטיבי? הכוונה מחשבתי, רעיוני, תפיסתי. שינוי תפיסה, ואחרי שאני משנה את התפיסה, כן, אני מברך, אני בוחן את זה, בודק. כן, אדם למשל, כן, הוא, יש לו אה, פחד קהל. יש לו פחד קהל, יש לו קושי. יופי, אז בואו נעבוד, הרי מאחורי הפחד קהל הזה, מה עומד? עומד שם איזה סוג של אמונה, איזה סוג של תפיסה שאומרת לו שכשהוא יעמוד בקהל הוא, הוא באיום, בסכנה. לכן הוא מאוד מפחד מזה. מפחד להיקשב, שידסקו עליו, כל אחד עם העניינים שלו, אבל יש לו איזה תפיסה מסוימת שמפעילה לו את הפחד במה שיש לו. השינוי, כן, הבירור של אותה תפיסה, מה התפיסה שיושבת לו בראש ומפריעה לו, שגורמת לו את אותו פחד. ומה התפיסה הנכונה, מה המחשבה הנכונה, כל המקום הזה, כל המקום הזה, זה בעצם המרחב הקוגנטיבי שלנו, העבודה הקוגנטיבית שלנו, ש... שאחר כך אנחנו צריכים כמובן, אנחנו כל הזמן עובדים עליה, כן, של... על התפיסות הנכונות, וחושבים על... על הרעיון החדש. אם הבנתי משהו שכך ראוי להיות, לא צריך לפחד. לא צריך לפחד, צריך לקום, לעמוד על בלי לפחד. נחמד מאוד שהבנתי את זה, אבל זה עדיין מפחיד. יופי, מפחיד, צריך כל הזמן לעשות עבודה קוגניטיבית של לזכור ולהיזכר ולעורר בתוכי את המקום המתוקן הזה שיודע, שאחרי שהוא בירר הוא יודע שאין מה לפחד. אז זה מקום אחד, זאת אומרת כל העבודה המחשבתית, הפנימית בתוך עצמי, שהיא קשורה יותר בח... ב... ב... ב... במחשבה או בדיבור. על המקום הזה, ואותה דבקות שאמרנו קודם, להידבק במקום המתוקן, זה נקרא עבודה קוגניטיבית ומאוד מאוד חשובה. אבל... אפשר מה זה? אפשר משהו? שנייה, רגע. אבל אנחנו לא יכולים להסתפק בזה, אלא אנחנו חייבים גם שזה ירד לפן המעשי, פרקטי. זאת אומרת שבפועל, כן, לא מספיק לשב ולדמיין את עצמי איך אני עולה על במה, ולחשוב כן, על עצמי, איזה יופי, הנה אני עולה על במה, וכולם צוחקים עליי, ואני לא מתפעל מזה. לא מספיק, אלא צריך גם בפועל ללכת ולעלות על במה, ולחוות את החוויה, לעשות פעולות מעשיים, שזה שני קווים שעליהם נעבוד. שני קווים שעליהם אנחנו... נעבוד וניתן את תשומת הלב שלנו. עוד פעם, בגלל שאנחנו בתנועה של רצוב, הרי כן, אתם כבר מרגישים פה שזה בעצם אותו המשך של רצוב או שוב, נכון? כן, העבודה הקוגניטיבית, המחשבתית, יותר קשורה לרצום, העבודה המעשית, יותר קשורה לה... המעשית, יותר קשורה לשוב. ואנחנו בהחלט נרצה לעבוד על שני הקווים האלה. מה רצית לשאול? <אח> האם <אח> לפני העבודה המעשית... שהיא בפועל, זאת גם אם אדם עכשיו מנסה, אחרי שהיה לו איזושהי עבודה קוגנטיבית במשך זמן, אבל הוא עכשיו מנסה לעשות את המעשה בפועל, והוא רואה עדיין שיש לו את המקום הזה הלא, הלא מתוקן, את הבריחה אז זה אומר ש... אז אפשר, אפשר באמת להגיע למצב שהבירור, כאילו, מתוקן לחלוטין, ואז העבודה המעשית היא מתנסת למקום ברור יותר ובטוח יותר, ו... משמח יותר או ש... שבסופו של דבר יש לי מכירות נפש ובלי מחשבה ו... צריך את שני הכיוונים, ואחד מפריע את השני. לפעמים, לפעמים יש מצבים שבהם העיקר זה דווקא הצד המעשי. לפעמים העיקר זה הצד היותר מחשבתי וקוגניטיבי. יש בהחלט מצבים שבהם עיקר העניין, עיקר התיקון, הוא מתבצע דווקא על ידי פעולות מעשיות, פעולות מעשיות בלי מחשבה. לפעמים יש מצבים כאלה, בהחלט. השאיפה היא תמיד, כאילו, המקום הכי מאוזן זה שיש חיבור, שיש הרמוניה בין המחשבה, בין התפיסה לבין המעשה. זה, זה כבר מקום מתוקן. בעיקר במצבים... שהם מאוד קשים בנפש, אז עיקר שם, עיקר העבודה, כן? כמה שזה יותר נתפס במקום הנמוך, שזה מה שנקרא, קשור לחלקים התחתונים של הנפש, של הנצח חוד יסוד, כן? מי שמכיר את המושגים קצת, אז שם בעיקר אנחנו צריכים להביא דווקא עבודה מעשית ולא פחות קוגניטיבית. אוקיי? Okay, וזה בעצם הקו הכללי. אוקיי, okay. עכשיו, אחרי שהבנו שיש לנו, מה אנחנו רוצים לעשות פה? המטרה היא בעיקר להיות ברצון, לבנות את האני שלנו, להתעצם עם האני שלנו, ואחר כך... כן, אז איך זה, איך זה בעצם הולך להיראות? אנחנו נפגשים פה פעם בשבוע, בעזרת השם. בסוף, בסוף המפגש, תזכרו לי, זה אני אתאר אני... לכם מה הולך להיות בתקופה הקרובה ומה החזון שלי. שאני מקווה שלא יהיה חזון רחוק. אבל... מה שהולך להיות זה ככה, אנחנו נפגשים פה, מדברים, מדברים על הדברים. עוד פעם, כמו שהזכרתי, זה לא הולך להיות אה, כמו, ש... כמו המפגש הזה כל כך, שכאן אני קצת יותר מדבר ומלמד, אלא זה הולך להיות חלק קצר לימודי, ואחר כך יותר עבודתי, שכל אחד, אה, מי שרוצה כמובן, מעלה אה, איזשהו עניין, ואנחנו מעלים אותו לשולחן הניתוחים, והוא ככה מתנדב <עוד> שנפתח <עוד> אותו ונעזור לו. אבל... <עוד> אחרי שאנחנו בעצם פועלים פה, במפגש, עובדים, חושבים ביחד, מתבוננים, אנחנו יורדים למטה, יורדים לעולם, כן, ממשיכים עם כל אחד את החיים שלו, וכן, חיים. ואחר כך עוברים, שבוע הבא, מדברים על הדברים, מספרים את החוויות, מה עברנו, איפה הצלחנו, איפה היינו, איפה נכשלנו, מה אפשר לתקן, וזה בעצם תהיה התנועה הזאת של הרצור השואה, אוקיי? Okay? שם. יש לך לעשות גם איזה התוועדות גשמין ככה, כדי שנכיר אחד את השני יותר. בעזרת השם, בעזרת השם, סתומים מאוד מאוד. עכשיו, בואו נתחיל... ליאור, אולי איזה סבב היכרות ככה, אתה יודע, אני לא יודע מי נמצא, מי זה, אתה יודע. בכיף, בכיף, בואו נעשה סבב היכרות, מי שרוצה, שיענה מי שירצה להישאר ככה, שנוח לו, נוח לו לנצל את, המא, את זה, זה, שהוא יכול להתחבא. אז הוא יכול להמשיך להתחבות, אבל בבקשה, נו, יתחיל כבודו. Uh, אני עינב, בן 39 מראשון, חוזר בתשובה uh, שש שנים כבר, וכמעט מההתחלה עם חב"ד. Uh, זהו, שלחת את ההודעה בצהריים, ראיתי אותה, לא תשובה, כי אמרתי אני אחשוב על זה כי הייתי גם בסיבוב הקודם, שקרה דרך אגב בדיוק לפני שנה, אתה יודע. היה גם בזמן הזה כזה, עוד לפני שבועות, אני זוכר. ואמרתי, אני אדבר איתך על זה, ואז פתאום שלח לך לזכור את עוד חמש דקות מתחילים, אמרתי, יאללה, השגחה פרטית, כאילו בדיוק הייתי גם פנוי לזה. על אחי ועל המוות מה כן, שזה. וזה, כאילו לא הייתי בטוח אם אני רוצה בזה, אבל אמרתי, בוא באמת, נשמע, נסתדר והכל. וזהו, אני אשמח לדעת מי עוד נמצא, שמעתי את עידן, שמעתי את אבירם, שלא שמעתי ממנו הרבה זמן, אז <laughs> נו, אז אבירם. כן, שלום, שמי אבירם סטרול. אני נמצא עם ליאור, הייתי בישיבה של רמת אביב, מי שמכיר, לפני שלוש שנים, וזכיתי בגיל מלאדר האחרון מתחתן. אני חושב שהייתי גם בתהליך עם ליאור, שמתוסן מזה, והוביל גם מכאן לשידוכים. וזה מאוד משמח ש... ש... שבאמת דור מצליח להגשים את כל, ה... כל מה שהוא רוצה לעשות ומאחל לו הרבה הצלחה ונצטרך באמת תמיד להתעצם רגשי, נפשי ומעשי. שיהיה בהצלחה לכולם. אמן, כבוד השם. עוד מישהו? עוד מישהו רוצה להשאס? Okay. Okay. Um, בכל אופן, בואו, אני רוצה שניגע, דיברנו על זה שאנחנו בעיקר, מה שאנחנו רוצים זה להתעצם עם אותו אני, אוקיי? Okay? זה בעיקר מה שאנחנו רוצים לעשות פה. כי עוד פעם, אנחנו הרי בעיקר בתנועה של רצון, והתנועה של רצון זה לבנות את העני. אחר כך לצאת עם אותו אני ולהתמודד. הדבר הכי מרכזי בהתעצמות של האדם בתוך עצמו זה שהוא מכיר את עצמו, שהוא יודע מי הוא. ו... וכאן אנחנו בעצם רוצים לגעת בנקודה מאוד מאוד יסודית, שלאדם בעצם יש שני סוגים כלליים של אני. ואנחנו כרגע לא מדברים על מה שאולי קופץ לכם לראש כרגע, נפש בהמית ונפש אלוקית. <ח> אנחנו מדברים על משהו קצת אחר. יש, זה קבוע מאוד קשור, אבל זה לא בדיוק זה, okay? אנחנו מדברים על זה שבאמת לאדם יש מקום אחד שנקרא אני סביבתי, ויש מקום שנקרא אני עצמי, אוקיי? יש את האני הסביבתי שלי, זאת אומרת, האני שפועל בתוך מרחב חברתי, ויש אני שהוא אני עצמי, שהוא לא קשור למרחב, הוא לא קשור להתנהלות בעולם. האני הזה, כן, זה כמו... כדי להבין את זה קצת יותר טוב, זה כמו אני יחסי ואני מוחלט. כלומר, יש חוויה שאדם תופס את עצמו, איך הוא תופס את עצמו? מתוך א', המקום, כן, גם בזה יש רבדים, אבל המקום שבו אני תופס את עצמי בהתאם ל... איך שהסביבה תופסת את אותי, שזה המקום היותר נמוך כמובן של התפיסה הסביבתית, ויש מקום יותר מתוקן של אני הסביבתי, ששם בעצם אני, אני מגדיר את עצמי ואני מעריך את עצמי מתוך הערכים שיש בי, הכישרונות, המעלות, ההצלחות, הדברים שהצלחתי, שמימשתי. כל הדברים הגלויים, ש... ש... כן, לי, זה אני. ובתוך המרחב הזה של הדברים שגלויים לי, שאני מגדיר את עצמי מתוך אותם מעלות וכישרונות והצלחות שעשיתי ופעלתי, או אפילו דברים שעדיין לא פעלתי איתם, אבל אני רואה אותם, כן, יש לי כישרון כזה וכזה וכזה וכזה, ואני יכול לפעול את זה בתוך המציאות. ואז האדם מעריך את עצמו, מעריך את עצמו בהתאם לאותם דברים ש, שנתגלו לו תוך כדי החיים שלו. זה נקרא אני סביבתי. אוקיי? Okay? אז הוא גם פועל, האני הזה, הזה, התפקיד שלו זה לפעול בצורה טובה בתוך חברה, מתוך אותה חוויה עצמית, בסיסית, טובה על עצמו. אבל מאיפה הוא שואב את החוויה הטובה על עצמו, את הערך שלו, כן, את הערך הטוב שלו, הוא מעריך את עצמו, הוא מאמין בעצמו, אבל מאיפה? הכול נובע מתוך המקום, מתוך הרבדים הגלויים של הנפש שלו. זאת אומרת, אם הוא חווה המון המון הצלחות בחיים, והוא המון, פועל הרבה דברים טובים, ויש לו גם הרבה כישרונות שהוא מודע אליהם, אז הוא מעריך את עצמו, וזה דבר מאוד חיובי. בכל מקדמים מדברים על בן אדם שתופס את עצמו, רק, כן, אין לו את עצמו, מה שנקרא, רק אמרו עליי, כן, כשפלוני אומר עליי שאני טוב, אז אני, פתאום הוא מרגיש טוב. וכשיורדים עליו ואומרים לו שהוא אפס, אז הוא מרגיש אפס. לא, אני סביבתי, אני כזה שיודע מי הוא אבל בהתאם למה מבטא או ביטא בעבר. בתוך העולם. זה נקרא אני סביבתי. אבל יש אני יותר עמוק, שזה אני עצמי. שמה זה? זה בעצם כמו החוק שדרה של האדם. זה איזה משהו עצמי, חוויה עצמית פנימית מאוד עמוקה, שהאדם מעריך את עצמו ללא תלות. בשום דבר, בטח שלא בתלות של מה אומרים עליו או מה חושבים עליו, אבל אפילו לא ביחס למה הוא עשה ופעל בעולם, וביחס לכמה כישרונות יש לו או אין לו. אלא למה, למה אתה מעריך את עצמך? ככה. כי אני ואני ויש לי שלמות. שהיא הרבה מעבר למשהו שאפשר לפרט אותו, אפשר לגלות אותו. משהו מאוד עמוק. אלא זה אני, אני טוב בלי הסברים. אני לא, האני העצמי הזה לא זקוק להוכחות, לא מהסביבה החיצונית, לא בפידבקים חיצוניים, אבל הוא אף פעם לא זקוק להוכחות על עצמו, מתוך, מתוך עצמו הוא לא צריך לזה הוא מרגיש מין תחושה מאוד מאוד בסיסית שהוא טוב והוא שווה. ואז ישאלו אותו, את האני העצמי הזה, תסביר, למה אתה טוב? מה עשית? מה פעלת? מה יש בך? מה, מה נמצא בך שאתה כזה טוב? שאתה, למה, אתה, למה, אתה מרגיש, למה אתה מרגיש כל כך בסדר? למה אתה מרגיש כל כך שווה ובר ערך? ככה, בלי הסדרים. הוא לא צריך להוכיח לא לאחרים, אבל גם הוא צריך להוכיח לעצמו. זה ברור לו שהוא בסדר, גם כשהוא הכי נכשל כרגע בעולם. זה, יהיה, כן? זה מקום מאוד לא פשוט להגיע אליו, אבל זה המקום. אני סביבתי ואני עצמי, ואת שני המקומות האלה אנחנו צריכים לפתח בתוך עצמנו. זאת אומרת, עיקר, אחד הדברים שאנחנו מאוד מאוד רוצים לפתח אותם, לבנות אותם בתוך התהליך הזה, ואת שני המקומות האלה, את שני האני האלה, לבנות ולפתח ולהרחיב בתוך התודעה, בתוך החוויה. אוקיי? עכשיו, בגלל, כן, בואו, אנחנו נגיד מאיפה זה בא, ואז אנחנו נבין גם מה, מה, מה הולך להיות אה, כיוון העבודה המאוד רציני שלנו בתוך, בתוך התהליך הזה. את, כתוב בחסידות שאת האני הסביבתי, כל, אולי לפני זה, תגידו לי אתם, את האני שלי, מאיפה אני מקבל? האני עצמי? שניהם, גם הסביבתי וגם העצמי, ממי אני מקבל את האני שלי? את חוויית האני שלי, ממי אני מקבל? שאני, איך שאני תופס את עצמי, מי, מאיפה, מאיפה, מאיפה זה מגיע? מהשם. מהשם, יש למישהו עוד רעיון? ממני. מה הכוונה? שניהם מגיעים מעצמי. סליחה, אבל זה בא מאיפשהו. מהארצך, ממולדתך ומבית אביך. כל מה שראית בבית, כל מה שגדלת עליו בסביבה. יפה, בדיוק. זאת אומרת, איך שהאני שלנו מעוצב, זה אני עצמי זה אני עצמי, שניהם. העיצוב הזה, זאת אומרת, העיצוב הנוכחי שלי, הרי כל אחד מעוצב בצורה שונה. אז העיצוב הנוחשי שלו בא מאיפשהו. הרי, זה כמו שאברהם אומר, זה מאוד מאוד תלוי איפה גדלת, מה ראית, למה נחשפת, לאיזה מסרים, מסרים קיבלת, אז ערכים. איזה ערכים קיבלת? לא, הרי אז... התכוונתי שזה בא ממני תמיד, כי זה תמיד עובר דרך הפילטרים שלי. זאת אומרת, זה עדיין תמיד, גם בסביבתי, זה עדיין תמיד אני מחליט. עם המשקפיים שלי, עם ה... אתה יודע, ה... עם כל העיבוד שלי, זה תמיד כאילו עובר דרכי. זו השאלה. השאלה הגדולה היא, אותו עיבוד שאתה עושה, אותם משקפיים שאתה כבר מרכיב, מאיפה המשקפיים האלה הגיעו? והמשקפיים האלה הגיעו, הם נוצרו, הם, הם, הם התהוו לעם השנים. כן, האדם מפרש באמת, כן? יש לו משקפיים יותר ורודות כאלה. הוא היה כל אופטימי, והכל יהיה בסדר, והוא כזה זורה, וטוב לו, והעולם... העולם מאיר לו פנים. כל דבר שקורה, הוא כזה, אפילו כשדברים לא טובים קורים, טוב לא כזה, הוא יודע לסחוב אותה, ודע... להתגדר על קשיים. למה? מאיפה באה היכולת הזאת? כנראה שהוא, רע מי שהוא פועל ככה. אז יש באמת, מה שאני חושבת שאפשר להם נגע בנקודה מאוד חשובה, מאוד מדויקת של כן? מארצך וממולדתך ומבית אביך. כן? אז יש את המקום הזה שמאיפה שגדלנו, מהסביבה, מהארץ שלנו, מהסביבה שאיתה גדלנו. ומהמולדתך, מול, יש דברים מולדים? יש אנשים שיותר שייכים לתנועה כזאת בנפש, יש אנשים שהם בצטיפה שלהם, איך שהם נולדו, למקום אחר, ויש את בית אביך, שזה בעצם התפיסה שקיבלנו מההורים, שבטח כולם מכירים את זה שאין ש... ש... איז... כמעט טיפול נפשי כזה או אחר, איזה פסיכולוגיה מערבית או... כל טיפול נפשי אחר, כולם בסופו של דבר מגיעים להורים. ולמה אנחנו מגיעים להורים תמיד? כי כתוב שבעצם את הראש, את הראש שלנו, נותנים ההורים. ההורים נותנים לנו את הראש. מה זה ראש? ראש זה בעצם אותה תפיסת עולם בסיסית שאיתה שי... אנחנו באים. זה מגיע מההורים שלנו. עכשיו, וכאן אנחנו מגיעים לחלוקה. האמא נותנת לנו בעיקר את האני הסביבתי שלנו, והאבא נותן לנו את האני העצמי. עכשיו, כשאנחנו אומרים נותן, זה, אנחנו מתקרבים לאמור לתת, אמורים לתת. יכול להיות שהם נתנו משהו, כן, כן גם כשהאבא או אמא לא נותנים, הם בעצם נותנים, נותנים משהו חסר. אבל את כל ההתמודדות הסביבתית של העולם, אם זה אני סביבתי, כן, תנועה סביבתית מאוד מאוד מוצלחת, מאוד טובה עם בחברה, אז קיבלתי את זה מאמא שלי, כי היא כנראה התנהלה באופן מאוד מאוד נכון. אבל אם, התנהל, אם יש לי התנהלות סביבתית חברתית מאוד מאוד קשה, אז, אז אני אלך לאימא, אני, אני, כן? היא אשמה. במקום הסביבתי היא אשמה. והמקום, אם חסר לי, אם אני מרגיש שהמקום הסביבתי הוא בסדר, אבל המקום העצמי שלי הוא מאוד חסר, לא קיבלתי מספיק עצמיות, אז הוא אומר, זה התפקיד של אבא לתת. אז אם חסר, אז כנראה אבא לא נתן מספיק מקום. של עצמיות, פשוט כן נתן. אבל זה שני המקומות, כן? כל יום שלא היה <laughs> בכלל. <laughs> או שלא היה בכלל, כן, לכן יש הרבה פעמים באמת הורים, אה, כן? ילדים שגדלים בלי אבא, עם, עם כל מיני סיבות, עם ההורים חושים, או כל מיני סיבות, או שסתם, או אפילו, <laughs> לפעמים ההורים אה, אה, אה, נשואים ועדיין גדלים בלי אבא, כן? אם האבא לא מספיק נוכח, אם האבא מספיק לא משפיע. או אם האבא פשוט לא, לא נותן את מה שהוא אמור לתת, כן? אם האבא, סתם לצעיר, אם האבא הוא מאוד מאוד סביבתי, כן? אז הוא לא, הוא לא, כן? הוא לא מביע בתוך החיים שלו, זאת אומרת, איך שהוא, הוא לא מביא את המקום, הבא, מה, איך שאבא אמור להיות. עוד פעם, כי אין לו מודעות, כי, כן? מאותה הידרדרות ראשונית של אדם הראשון, שככה הידרדר והידרדר. כן? לא נאשים אותו, אבל... אז, אז אין אבא. זאת אומרת, אין אבא, הכוונה, אין דמות אבא כמו שאבא צריך להיות, ואז ממילא, לי יהיה את המקום העצמי שלי. ולכן אנחנו, בעזרת השם, אנחנו, אנחנו מאוד נדבר על כל המקום הזה, על המקום ההורים, ואיך מתקנים את זה. כן, איך מתקנים את זה, ואיך משלימים את כל מה שהחסירו מאיתנו, ובעזרת השם עוד נדבר על זה בהרחבה. Mm. Um, אתה יכול רק שוב להגיד במילה מה זה הסביבתי? הסביבתי זה בעצם כל היכולת החברתית. היכולת חברתית, איך אני מתפקד בחברה? האם אני רגיש לזולת, האם אני רואה את הזולת, האם אני כועס וממורמר? את כל המקום, ה, מה שנקרא, אינטראקטיבי שלי עם כן. המציאות, זה בעיקר אנחנו מקבלים מהאימא. זה גם כולל איך, איך תופסים אותי? אבל לאו אב דווקא. Uh, בהחלט, אני חושב שאם הבנתי אותך נכון את השאלה... אני יכול להגיד לך משהו מניסיון? שנייה, רגע, מה אתה אומר לי, אני אומר שאם... Uh, זה בהחלט יכול להיות מאוד קשור, כן? שאם האני שלי בנוי, כן, על איך תשים אותי... אז היא תהיה בעיה, אני סביבתי, יהיה מאוד בעייתי שם, יהיו הרבה בעיות. כי אני כל הזמן מאוד מאוד רוצה, כן, אני רוצה את הפידבק החיובי, או, או אני רוצה שיעריכו אותי מהסביבה. ואז אני אפתח תלות מאוד גדולה וייווצרו בעיות שם. כן, זה, זה בעצם בעיות מעניין עצמי. אני עצמי לא מספיק חזק ומיוצע, ואז בעצם כל הזמן אני תלוי באיך תופסים אותי, כל הזמן חושב על זה. זה, זה. זה נכון, אבל שוב פעם, יש אני סביבתי שהוא אני טוב, כן, שהוא אני מתוקן. זאת אומרת, בהחלט הבסיס צריך להיות אני עצמי. אני יודע מי אני, אני יודע מה אני וככה אני. כן. אבל יש גם, יש גם הערכה עצמית, זאת, כן, אני טוב, כי, כן, למשל, אדם... אדם מוצלח, הוא חושב, הוא מגדיר את עצמו בתור שיש לו מעלה מסוימת. יש לו מעלה, נגיד סתם, ילד, ילד שאוהב ללמוד. ילד שאוהב ללמוד, והוא מרגיש שזה הערך שלו והוא טוב בזה, והוא, וכשהוא לומד הוא מממש את עצמו, וזה עושה לו טוב. אז הוא מעריך את עצמו בגלל היכולת למידה שלו. זה לא דבר שלילי. עכשיו, הילדים כולם צוחקים, כולם צוחקים עליו שהוא חנון. ומשפילים אותו כי הוא רק לומד כל היום ולא משחק כדורגל כמו כל החבר'ה. אז, אז חלק מהביטחון העצמי של ילד זה לדעת, כן, אני אוהב את זה, בזה מה שאני טוב, בו. בכדורגל אני לא כל כך טוב, הוא מעריך את עצמו לא בערך העצמי, המופשט, העצמי, אלא הוא מעריך את עצמו כי הוא יודע שבזה הוא טוב, והוא יודע להתמודד. מול הסביבה בצורה כזאת שהוא מאמין בערך שיש בו. זה עדיין ערך סביבתי, כן? זה עדיין אנחנו נשארנו בגדר של הערך הסביבתי, לא יכול לצפו את הערך העצמי. אבל ודאי שאדם, כמה שיש לו יותר ערך עצמי, הוא ודאי יכול להתמודד בצורה יותר טובה גם במקום הסביבתי, זה ברור. כן. לכן... ب... בתקופה הראשונה, בתקופה הראשונה של המפגשים, מה שבעיקר אני רוצה לעשות זה לעבוד על זה, לעבוד על, ה... על ההיכרות העצמית שלנו עם עצמנו, זה מקום תמיד חסר ברמה כזאת או אחרת אצל כולנו. אצל כולנו אנחנו לא עד הסוף תופסים את עצמנו בצורה נכונה. ו... ואחד מהכלים שדרכם נעבוד זה באמת אה, על המקום ההורי. כן, שננסה קצת להכיר איזה יחס קיבלנו מההורים, מה קיבלנו, מה לא קיבלנו, ו... ונגיע לתפיסה, ליחס הנכון, ומה היחס שלנו הנכון אליהם היום. כן, כי חז"ל אומרים לנו, סליחה, לא חז"ל, התורה אומרת לנו, כן, שכבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. זאת אומרת שיש קשר מאוד הדוק בין האריכות ימים לבין הכיבוד האב ואם. מה זה אריכות ימים? אריכות ימים זה לא רק ימים ארוכים כפשוטם, של לחיות עד גיל מאוחר, אלא אריכות ימים זה למשל ימים טובים, יום שכולו ארוך, יום טוב. יום אריך, שיתגלה הכתר, יום ארוך, יום טוב. אז החיים הארוכים, החיים הטובים שלנו, שאנחנו חיים, חיים טובים, מאוד קשור לכבד את אביך ואת אמך. שמה זה כבד את אביך ואת אמך? זה בעצם היחס הנכון שאנחנו נותנים להורים. ההתייחסות הנכונה שאנחנו מתייחסים להורים שלנו. ופה כמעט תמיד יש המון המון בעיות במקום הזה. כן, אנחנו נראה שכאלה. יש קשר מאוד ישיר בין הבעיות שלנו עם עצמנו, ואחר כך כמובן בסביבה שבה אנחנו פועלים, זוגיות, חינוך ילדים וכו' וכו'. Okay. קשר מאוד עמוק בין ההתייחסות לבין היחס שלנו עם ההורים. יש ישיר. זאת אומרת, כמה שהיחס שלנו עם ההורים הוא יותר טוב, אנחנו צריכים עוד להגדיר ככה ההתנהלות שלי בעולם, או יותר נכון, ככה היחס שלי לעצמי יותר טוב, מתוקן, ואחר כך אפוא, אם אני אהיה יותר, אז ממילא השורף שלי הוא הרבה יותר טוב ומוצלח. אבל יש קשר מאוד הדוק בין היחס הנכון, זה לא כל כך מה הם מתייחסים אליי, אלא אל, איך אני מתייחס אליהם, אפילו אם... מאיזושהי סיבה אין לי הורים, כן? יכול להיות שההורים שלי כבר לא עלינו ולא על אף אחד, כבר לא, לא, לא, לא בעולם הזה, ועדיין יש לזה מקום. זאת אומרת, עדיין יש פה איזשהו סוג של התייחסות אל ההורים. זאת לא צריכה להיות התייחסות ממשית פרקטית, גם, אבל מדובר כאן בעיקר על היחס הפנימי, כן? איך אני, איך אני מפרש את ההורים שלי, איך, איזה מקום אני נותן להורים שלי בתוך העולם שלי, בתוך העולם הפנימי שלי, וזה מאוד מאוד קשור. לאיזה מקום אני נותן לעצמי, אוקיי? אז זה, אנחנו, זה בעצם השלב הראשון, אנחנו בתקופה הראשונה, ואנחנו בעזרת השם נעבוד על זה הרבה ונחפור על זה, וזה, וככה, מקום מאוד חשוב, שייתן לנו המון המון, אה, המון בשר ל, ל, לעבודה מאוד מאוד אה, חשובה, ואחר כך... בעזרת השם בהמשך כמובן אנחנו נראה ונדבר יותר כאילו על הצד הזה, איך זה מתבטא בעולם, על הצד של זוגיות, חינוך ילדים, דברים אחרים. תגיד, באמת, אני רוצה לשאול שני דברים כלליים, אז אני לא רוצה להפריע כרגע, לפני סיום, רק אם תוכל לתת איזה דקה לכל אחד ונסכם את זה ונגיד גם איך זה נראה, זה פעם ראשונה שאני עושה דבר כזה בטלפון. בסדר? קודם כל, מאיפה כל הכלים האלה? כאילו, אנחנו מדברים פה על עניינים פסיכולוגיים, על כל מיני הגדרות, וחלק מהדברים ידועים, אבל מאיפה זה מגיע כל זה? שוב, מהעין בית וממה שהרב הרד הוציא מהעין בית, או שיש פה עוד? רק ממה שהרב הרד הוציא מהעין בית ועוד. לא רק עין בית, אבל בעיקר. אבל כן, כל התכנים שאיתם אני עובד והכל מהרבה, אז בהחלט. הבנתי. דבר שני, אני באופן אישי, כאילו, לא יודע, זה כאילו זה מוזר לי כל המפגש הזה, אני כבר בהודעה היום, אתה יודע, בצהריים, כזה אמרתי, וואו, מוזר, כאילו חדר טלפוני. אני רואה באמת שזה לא פשוט, כאילו, מצד אחד זה כאילו אמור להיות לך יותר נוח, כל אחד עכשיו יושב בבית שלו, איפה נמצא. אני יכול להגיד לך מה שאני עשיתי די בהתחלה, ראיתי שעדיין עם זה שאני, אתה יודע, פה יש לי הסחות דעת וזה, פשוט החשכתי את החדר. עכשיו הדלקתי, אבל כאילו, ממש החשכתי את החדר כדי, אתה יודע, למנוע הסחות דעת. זה לא פשוט הקטע הזה של הטלפון. אתה שואל אותי באופן אישי, אני מעדיף קבוצה גשמית. כאילו, גם אבירם אמר יהיה, אולי נחמד מדי פעם התוועדויות וזה. אני באופן אישי, כאילו, חושב... אבל בוא נראה, אתה אנחנו מנסים את זה. אה, ניתן לזה צ'אנס, כאילו. אה, אבל אה, אה, לא פשוט לי, אני רואה כל העניין הזה של להיות ממוקד כאילו, כל הזמן איתכם בזה. אתה יודע, אמרתי לך, זה גם הפתיע אותי פתאום מה שאמרת, עוד חמש דקות מתחילים, כי שכחתי מזה כבר, יודע, מההודעה המוקדמת היום, אז כאילו, פתאום באתי כזה, יודע, אולי גם אני באופן אישי ניגשתי לזה רעב ככה, אז קצת יותר כפי לי, אבל... אה, מה? אני פעם ראשונה שלא איחרת. <laughs> נכון, <laughs> <laughs> זה היתרונות של זה. כן. נכון. <laughs> <laughs> למרות שגם לזה אפשר לאחר, אתה יודע. אבל בוא נראה, כן, זה מוזר וחדש. בעזרת השם. כן, זה יהיה ביום והשעה הקבועים האלה? כן, בעזרת השם. כל יום שלישי, בחפשת השבוע. הבנתי. עוד הערות, הערות א', ע'. אני לא, אבירם. כן, אחרים. טוב, אז... אווירה מתאנו? מה? אווירה מתאנו? כן, לא? כן, כן, אבל זה... טוב, גם עוד משהו שרוציתי להגיד, גם כאילו שזה לא... זה אולי איזה איזשהו חיסרון לך מסוים שלא להפעיל בחומר ברגעים מסוימים, אבל באופן כללי אני מאוד התלהפתי דווקא מהרעיון של דרך המנוח יותר, וגם אתה מרגיש שיש לך יותר יכולת הקשבה. כי אתה לא רואה כאילו את האנשים בדיוק כשמדברים ביניהם ואתה רוצה עכשיו להיכנס או משהו בדיבור שאתה יכול להקשיב לשיחה שלך עם עיניו או משהו ומתוך מרגיש גם שזה עוזר לך להגיע לשלמות שלך, לתיקון שלך. כן, תראו, אין צפיק שיש פה מעלות וחסרונות לכל דבר, אין בעולם מושלם וכל דבר יש את המעלות שלו ואת כרגע זה הדבר הכי טוב שעשינו לנכון. בכל אופן, אז מה זה חודש ראשון חינם? כן. חודש שלם? כן, חודש ראשון חינם, ואחר כך יהיה סכום חודשי קבוע. של שבה... כמה? עוד לא קבעתי אותו, אבל זה יהיה בסביבות ה-200 שקל. לחודש? לחודש, כן. עכשיו, כמובן, כל המפגשים מוקלטים. תמיד תוכלו לגשת עם מי שירצה לשמוע את ההקלטה, מי שמפספס, תהיה לו את ההקלטה. ו... ומה שאני כרגע לא יכול להבטיח את זה, אבל זה הכיוון וזה החזון, מה שאני ארצה שיהיה זה ש... יהיו מעבר למפגש הספציפי הזה של פעם בשבוע, בשעה היו עם <עוד> שלישי בתשע וחצי, יהיו עוד מפגשים עם מאמנים אחרים, ותוכלו להיכנס גם לאימונים שלהם. יהיה כנראה, כנראה מאמן אחר, עם סגנון משלו, עם עניינים משלו, שהוא יוביל את הקבוצה, ב... זאת אומרת שהיא לא קשורה לקבוצה הזאת, אבל גם בוא... על אותו ראש. באופן כללי, אותו סגנון קבוצתי, אבל עם הסגנון האישי של, של אותו מאמן, ואתם תוכלו להיכנס גם לפעילות שלו, לקבוצות שלו, בעצם באותו תשלום. אתם, אתם, אתם תשלמו רק פעם אחת, ותוכלו להצטרף גם לקבוצות נוספות, אם תרצו. זה בעצם החזון שלי, אני מאוד מקווה שזה יקרה כמה שיותר מהר, ואז יפתח מקום שבאמת יהיה אופציה, פתאום בא לי, בא לי עכשיו להיכנס לקבוצה, בא לי להשתתף, אני צריך עוד איזה משהו, אז אולי אחר יהיה גם אולי שעות במהלך היום. זה החזון, מה שנקרא עוד חזון למועד, אבל זה הכיוון שאני מאוד רוצה ללכת. יש קבוצה אחרת שכבר רצה כאילו, או שזה דברים שיתחילו בעתיד? לא, זהו, שאין עדיין קבוצה, אבל יש קבוצה שעומדת להתחיל בעזרת השם, ואני... עם מישהו אחר. תלפוח, מישהו אחר. עם מישהו אחר. הבנתי. כן, ואז כאילו זה יהיה כן. אנשים שלא, אנשים של הקבוצה שלא, שלא אמרו לא, אבל הם יוכלו להיכנס גם בקבוצה שלנו. כן. וככה בעצם אתם שולמים רק פעם אחת, אבל מרוויחים טועה של כמה קבוצות. אני לא ידעתי בכלל שיש לך את כל הקו הזה, אני עכשיו שמעתי בתקליט שצלצלתי כאילו שיש שם פעילות שלמה, נכון? של כאילו מערכת שיעורים, מה אה? אמרת שם? הזוגיות וכל כן. מיני <ע> דברים. <ע> לא, אין שם עדיין ממש פעילות שלמה, זה לא כזה פעיל, אבל... <ע> <ע> <ע> אבל... כנס טו אמרת? כן היה, כן, תעדכן אותנו פעם ועל דברים ככה, אתה יודע. הוא בא ואני תפוס. לא, היה, כן, איך שהיה, ואפשר לשמוע אותו, הכוונה. אפשר עוד משהו קטן? כן. לא יודע, אולי גם אם נביא זה או שלא, אבל יש איזשהו עניין בלתי נגמר, שככל שרוכשים עם פרטי כלים, ולפעמים חווים במציאות איזשהו מצב שהוא, וואו, עכשיו יש לי את התרופה הזאת, עכשיו אני חייב לתת לו את המשהו, זה לא בסדר. נתון, נתון, לא הבנתי. ככל שרוכשים איתך יותר כלים באימונים, אז פתאום במהלך היומים במציאות, בין אם זה בבית, בין אם זה בסביבה, לפעמים איזה אדם יכול להתנהג בצורה מסוימת. ואז אתה חושב שאתה עכשיו, מה ששמעת באימון יש לי את התרופה בשבילו. אתה מיד רוצה להוציא את זה החוצה, אתה לא שולט בנושא הזה. טוב, אנחנו כמובן עובדים. זה חלק מבצע עובדת, שזה פשוט משהו שהוא כאילו... כן, חלק מההיכרות של הטוב והתיקון, אחד הדברים של, התיק... של התיקון, אתה יודע שאני חיה את חיי, ואני לא חשוב לחיים של אחרים, לא באתי לתקן אף אחד, זה לא ענייני, זה לא תפקידי, אני חיה חיי, וזה לא מה העניין שלי. זה חלק מהמרחב של התיקון, שצריך לתפוס אותו. אני ש... מקבל כלים, אני אחראי רק על עצמי, אני לא מתקן אף אחד אחר. אנחנו רואים גם שזה לא עובד בפועל. לנסות לתקן אחרים, זה אף פעם לא עובד. וחלק באמת ממה שנתאמן כאן, שפה דווקא כביכול, אם אנחנו כבר נמצאים במקום כזה, זה המקום שפה באנו במטרה לתקן וגם לקבל, להיעזר בחברים שלנו. זאת אומרת, אם אנחנו מחפשים מקום... שאנחנו של, יכולים גם להשפיע, גם לעזור לשני, זה, זה דבר מאוד חיובי לעזור, כן? זה מאוד חיובי. אני רואה מישהו שקשה לו, אני רוצה לעזור לו, זה דבר מאוד נעלה. אין דבר יותר יפה מזה. רק מה? לא תמיד, אני, לפעמים אני, אני, אני זה שרוצה לקב, לעזור, אבל הוא לא רוצה לקבל עזרה. אחד הרעיונות זה קודם כל לדעת. שאני עוזר, אם אני, אם אני בא לעזור למישהו, אני בא רק כי הוא רוצה את העזרה שלי. אני לא יכול לכפות את העזרה שלי, אני לא יכול לבוא ולהגיד, שמע, אתה לא בסדר, בוא, אני, אני אתקן אותך, זה שלא. עכשיו, פה זה מקום מרחב שאנחנו נלמד, נתאמן על המקום הזה מאוד מאוד, ח... בשם, מאוד חזק. שיהיה פה מישהו שיבוא ויגיד, אני כך וכך, ויש לי את הקושי הזה והזה, ואנחנו ביחד ננסה לנצח את המקום שלו ולעזור לו. וכאן אנחנו נוכל להביא את הכישורים שרכשנו ולנסות לסייע לו. מתוך מקום, כן, כאן, בגלל שיש לנו אז נוכל לעשות בצורה מתוקנת. הרבי אריאט, יש לו מכתב, אתם זוכרים, הקראתי לכם, אני מבין את המכתב במפגש הראשון, מביאה, זוכרים, אני מבין אז, אתה זוכר, עם ההשגחה הפרטית? אתה זוכר את המכתב? אחרי זה השגחה גורשים. אה? <אז>? השגחה פרטית שהייתה לנו או במכתב עצמו? שהייתה לנו, שהייתה במכתב, שאתה זיהית, שיש אני כבר לא זוכר גם את הפרטים. אה, היה משהו כזה, כן. משהו מאוד מאוד מופלא. כן. משהו... קיצור, אז שם הרבי כותב, זה לגרות קודש, חלק א' של הרבי הריאץ, שהמכתב הזה מלווה אותי כבר הרבה שנים, ה... כשכתבתי, פתחתי את המכתב הזה, כש... בעצם שהגיתי את הרעיון הזה של הקבוצה, ושם הרבי מדבר על זה שחלק מאהבת ישראל זה, זה, זה גם שאתה רואה משהו לא בסדר, אתה לא שותק, אתה לא, אתה, אתה, אתה לא אומר, טוב, יש לו בעיה, שזה מה שנקרא זבשו. הלו, מה פתאום, אתה צריך מחובר, אנחנו, אנחנו מחוברים אחד על השני. חלק מזה שאנחנו אוהבים אחד את השני שאנחנו רוצים לעזור. לעזור אחד את השני, לתקן אחד את השני, להוכיח אחד את השני. אבל אז שם הרבי אומר בצורה מאוד מאוד רחבה, וכשנדבר על זה אנחנו נקרא את זה גם מבפנים, אבל הוא אומר שם שיש דרך איך עושים את זה. יש דרך מאוד מאוד ספציפית איך עושים את זה, וצריך להיות מאוד מאוד רגיש לאותה דרך, כי אם אנחנו, כמו שאנחנו יודעים, מה שנקרא, אני חושב, לא חושב שזה רשום שם, אבל אם אנחנו... לא קצצנו את הציפורניים לפני זה, אז זה עלול להיות מאוד מסוכן. לכן okay. צריך להיות מאוד מאוד רגיש. אז המקום הזה של לעזור ואהבת ישראל ולתת מעצמי לשני זה דבר מאוד מאוד נעלה, אבל צריך לוודא שהשני קודם כל בעצם פתוח לקבל את אותה הוכחה. ותמיד האחריות זה על המוכיח. זאת אומרת, יש כלל. תזכרו את הכלל הזה. אם... אותו אחד שהוכחתי בפועל לא קיבל את הוכחתי, כן, הוא התרעם על זה, הוא נעלב, הוא נפגע, הוא כעס, הוא או... מתעצבן, מה אתה מתערב? אם הוא לא קיבל את זה, אם הוא לא בא אליי וחיבק אותי ואמר לי, וואי, אחי, תודה, זה, הבעיה היא בי, לא בו. ככה הרבי הריאצו אומר? כן. אני חושב ש... עוד פעם, לא במכתב הזה, אבל בגבוד החסידות הרבי מדבר על זה. כן. תמיד הבעיה היא בי. זאת אומרת, ההשפעה האמיתית, עזרה אמיתית, כשהשני הוא... איך פעם אני חושב הרב מיידובניק, עופר מיידובניק, מפצץ, כן. מהימה, שחסידים, אם יש שנייה, חסידים, יכולים לשבור אחד לשני בקבוק על הראש. אבל אחרי שאני שובר לשני את הבקבוק על הראש, הוא, אומר, הוא מנשק אותי ואומר לי תודה. <impossible> אם אתה כבר שובר בקבוק על הראש, dunno, זה רק שאחרי זה הוא מנשק אותך ואומר לך תודה, תודה, הייתי צריך את זה. אם הוא בהכרה, אחרי זה. כן, לא בכלל. אבל אם שברת למישהו בקבוק על הראש והוא באמת אחר כך שונא אותך כל ימי חייך, לא עשית כלום. אתה אז <laughs> תגיד, בוא'נה, תהיה חסיד, מה קרה? קצת ביטושים, תהיה חסיד! <laughs> זה ממש לא המקום. אם, השצה, אם לא, מישהו לא קיבל את העוכרה שלי, זה אומר שהעוכרה שלי לא באה, מה שנקרא, דבר, היא לא באה מהדברים הנכנסים מהלב. אה, סליחה, הדברים היוצאים מהלב. אם זה לא יוצא מהלב, זה לא ייכנס ללב. למה? זה יכול יוצא מהלב מהחלל השמאלי, אבל... כן, בדיוק. אז זהו, בעזרת השם, בשבוע הבא, הסדר יהיה קצת שונה. אנחנו נתחיל גם קצת ללמוד. החלק, המבנה יהיה כזה, המבנה יהיה באופן כללי, שנתחיל למפגש. נעשה סבב של הצלחות. כל אחד יגיד בכמה מילים, על ה, על ה, יספר לנו את ההצלחות שהיו לו השבוע. הצלחה זה אומר, הבאתי את המקום המתוקן שלי לעולם. היה לי שוב טוב, נגיד במילה, מה, נסכם במילה את השבוע שלי, במילה או שתי מילים, נלמד את כוח התמצות בנפש, בשתי מילים נתאר את, מה היה השבוע שלי, ובמהלך השבוע אני אקבל מכם הודעות, מי שרוצה לעלות לדיון, מה שנקרא, שיש לו איזה משהו שהוא רוצה לדבר עליו. סליחה, לפני זה אנחנו נלמד איזה קטע, נלמד איזה משהו קצר של איזה רבע שעשרים דקות ואז אה, מי שיקדים, מי שיקדים במהלך השבוע ויכתוב לי, בסמנס או במייל, שיכתוב לי שהוא רוצה, מה שנקרא, איזה נושא להעלות לדיון, אז הוא, אני כבר ידע מראש על זה, והוא יעלה לדיון ויספר ואנחנו נתפתח איזשהו סוג של דיון, שבו בעצם נתחיל ככה לנתח אם היית מקום הטוב, מקום של התיקון, נעזור עד שנגיע לאיזשהו סוג של מסקנה, ואז נרד לעולם. ואם נספיק, בהתאם לזה, כן, אם יהיו עוד כאלה שירצו לדבר, ויכתבו לפני, יצטרכו לכתוב לי לפני כדי שתהיה מוכנים, על מי רוצה לדבר ועל מה מדברים. ואז euh, ככה נמשיך וייעשה... מה, גילו באותו יום של השיעור לפני, כמה שעות לפני? לא, עדיף, אני אדבר לך כבר, עדיף. רגע, אם אדם יודע שהוא רוצה לדבר על עניין, תשלוח לי וברגע שאתה יודע על משהו, אז... בסדר. מה התאריך הבא של המפגש? שבוע הבא? מה התאריך? אותו יום או שעה? כן, יוצא. כבר ב-26, אבייקלב, 2 ביוני. יוחי, זה היה ממש נפלא. בהצלחה רבה. בהצלחה לכולם, בשורות טובות. תודה רבה. יוחי, היה טוב. לילה טוב, ביי ביי. שבוע טוב, תודה. ביי ביי, נהיה בקשר.